doar că jucătorii săi nu au pierdut cu mai multă demnitate. În mandatul său, Zeni Sankt Petersburg a avut până seară o serie de 16 meciuri oficiale fără înfrângere de la începutul sezonului. Angelichia Kerber a învins-o cu un dublu 6-3 pe Madison Keys în grupa roșie a turneului campioanelor de la Singapore. Victoria cu 2-0 a liderei mondiale a dus la calificarea în semifinale a Dominicăi Țibulcova, cea care a învins-o ieri pe Simona Halep. Madison Keys ar fi mers mai departe alături de Kerber dacă i-ar fi luat măcar un set. Amintim, din grupa albă este deja calificată Svetlana Kuznetsova, iar cea de-a patra semifinalistă va fi câștigătoarea meciului de la ora 14-30 dintre Carolina Pliskova și Anieșka Radvanska. Au smulut lucat, da becicere cu mic ce a făcut cu nu... becicere cu pardon becicere cu noua noua mama mia becicere cu mic așa a, da am lăsat-o la sfârșit că na e în alt registru da a, a pierdut cu 1 la 0. A fost de, la... de campioana Astra Giurgiu. De la arbitru a fost treaba nu, 1, nu. La 1 la 0? 1 la 0. Deci ca să înțeleg, Nova Mama mea, asta a fost e o pizzeria am înțeles din Timișoara care a sponsorizat o echipă de fotbal mai de mult, o cu echipă mă? care până la urmă a ajuns la becichere cu Mic și acum a revenit în Timișoara pe stadionul CFR, iar seara s-a jucat pe Dan Tădinșeanu, Că e terenul mai bun, nu contează. Echipa a fost preluată vara trecută de un cetățean român domiciliat în America așa, așa. Care a, a venit acum special Domnul Sângerzan, A venit să joace cu în și, Dicășel, în de oră, nu? Match. și ce a făcut apă? Și a fost genial m-a intrat în minutul 83 da. Cât era scorul în minutul 83? Un Un zero. Zero. Era 1-0 da. din prima repriză Ultima speranță. Și a, a fost tare de tot că a spus așa Domnule că Eu nu i-am cerut antrenorului să mă bage în teren Dar el s-a oferit zice, Eu i-am spus dacă cu trei zile că vreau să joc puțin da. pe final Și, și, și el a decis. fost la latitudinea lui și a și zis, eu nu mă bag niciodată peste antrenor și îi detest pe, pe patronii din Liga 1 care se bagă la echipă. Eu n-am nicio treabă. Iar antrenorul a spus, dom'le, era de bun simț să-l da. îi dau câteva minute omului care finanțează echipa asta să joace și el. vezi? Păi, ce tare Deci trebuie să-mi fac și eu un rapid deci, al meu cu a intrat în istorie cu patronul jucător Păi domnul Zav, dacă bine, vine Tot e bine că om are 38 de ani Că putea să aibă 60 să zică că da, da, da, Ar vrea da, să da, joace da, da. câteva minute Da, asta e Dacă vine domnul la garderă aici Așa. Și se uită cu Jin la microfon nu i oferi și tu posibilitatea să se adreseze în franceză publicului de român. Mie, domnul la da, luas loc. Da, vă rugăm, povtici. Din primul minut, se poate... chiar și da, da piesa i dai sau asta. Normal, până... ce A... doriți să ascultați un voltaj, o treabă, o chestie. smiley. smile. -i. smile -i. Slugarnicule. Sunt poate normal. <laughs> Pe Îți A Asta, domnul la garder. Da? Vrea voltaj da? Zice că i-a plăcut piesa de ieri Din uh, Piața Unirii din Cluj Și dacă putem să o mai dăm o dată Sigur că putem, Domnul Agar da, Voltaj vo -o a, a 12 -a. -a fersa. Pentru dumneavoastră, sigur Eram a 12-a la liceu Și mulți spuneau că zărbedeu Doar pentru că nu mă opream Să spun în fața ce gândeam Fără să-mi dau seama Anii au trecut Zi în jurul meu, vor ca să mă lu Și când mă privesc în ochii lor că încrezari pot să zboară, fără să-mi dau seama Anii-au trecut Ar mai tare ca un foc! Eram a, a și în zori Ne îmbrăca parfumul lor Ne-ndrăgosteam fără să ști Că mâine o să le rănim Fără să-mi dau seama Și eu am făcut la fel Mi-a pus la picioare tot ce avea Și fără inel Anii au cuci mi-a rămas Doar un nume tatuat pe braț fără să-mi dau seama Și eu am făcut la fel Ar mai tare ca un fort. ca să doar pentru că nu mă ce a lansat piesa asta ieri în Piața Unirii din Cluj alături de doi colegi de școală, de liceu ai lui Călingoia. Și de părinți. Și de părinți, și de sau? niște pălincă, și de niște șunculiță cu ceapă. Da, și, de ah, și de multe fete. Da. Foarte Era multe bine. fete. Foarte multă lume în Piața Unirii. Mulțumim, vă reamintim. Astăzi la ora 16, drum cu prioritate din același loc. Mâine, toată pe unu, o dimineața de milioane de la 8 și Andrei Esca la radio. Zav și Luca... Mm. Pentru ei Clujul a fost o experiență nouă. Da. Nu mai fuseseră. Și sunt super încântat. Și și eu am fost super încântat de regăsirea și reîntâlnirea cu Clujul și cu clujenii și cu cele. Și este un loc care ne place foarte, foarte mult. O să mai vorbim despre asta în emisiunea de azi. Până una alta, să începem. domne am avut așa un dubiu că am mai multe subiecte de început emisiunea și am ales două în cele din urmă. Avem foarte scurt declarația săptămânii. E totală, deci cu mult umor. Avem așa. Domnul președinte Iohannis întreba ce părere a despre afișele de mele din Cluj, care spun, salvează Clujul de București, tot scandalul ăla, și domnul președinte Iohannis spune, țineți-vă bine, este un mesaj cam provincial. <laughs> domnul președinte Iohannis... Este un mesaj cam provincial. Și cu asta am spus. Totuși aș vrea să trecem acum la subiectul care ne intrigă. Și am ezitat dacă să difuzăm așa ceva la ora asta, pentru că mulți dintre voi sunteți cu copii în mașini, îi duceți la școală, noi suntem foarte atenți la asta și nu vrem să creăm situații. Pe de altă parte, cum să nu difuzezi subiectul dacă este un test de clasa a doua? Adică ce eu o să vă spun acum? E un test, care, un test de matematică. Apare în caietul de matematică de clasa a doua al de editura Corint. <hî>. Deci dacă merge pentru copii la clasa a doua, cum să nu poți să vorbești despre el la radio? Corect. Și testul este următorul. Apare în următorul exercițiu, exercițiu numărul 7, și vă spun cinstit că m-am uitat după ce m-am potolit din râs, m-am întrebat serios care este de fapt răspunsul corect la exercițiul ăsta. Dar l-ai rezolvat măcar? Că ne faci curioși. Nu știu care este răspunsul și vreau să vă pun pe voi, că voi nu știți despre ce e vorba, să vă pun să încercați să dați răspunsul. Și de asemenea să cerem ascultătorilor la... Fiți atenți, fraților. Dați-ne pe WhatsApp dacă aveți răspuns. 0728 11122 sau SMS-uri chiar la 1769 da. dar poate e mai simplu pe WhatsApp 0728 Imediat. 0 -728 -1 -1 -2 -2 -2 -2. Am anunțat să știe oamenii. Și acum începe treaba. Este un exercițiu care are trei subpuncte. Ultimul subpunct mă interesează, că și dacă știm răspunsul, spunem? Da, cum să luăm? Surpriză, da. așa, zi. Număr zi, exercițiu numărul 7 din caietul de matematică de clasa a doua al de editura Corint, la capitol evaluare. Numește câte trei elemente de care este nevoie pentru ca Două puncte, amic. O plantă să se dezvolte, domnul Luca. Zi, da. Trei elemente. Soare, apă, aer. Așa, bravo, domnule, e simplu. Oh. Soare, apă, aer. Bine, Luca, ai da. un A+. Plus. Punctul okay. B. Mărul să producă multe fructe. Trei elemente pentru ca mărul să producă multe fructe. Apa, îngrășăminte, pământ. Da, soare, apă, aer. Bravo da? Luca. Ce mic. Foarte bine. Cerbul să aibă urmași. <laughs> <laughs> o, și două, <laughs> Pă, pune mă asta, e întrebare, uite. Trei elemente pentru ca cerbul să aibă urmași. Trei, eu, știu eu, eu. Apa, soare. Și mai zi, pământ Soare, și, tenis și, și, și local Și eu nu înțeleg, bă. bă Deci pe cuvântul meu, nu știu care este răspunsul corect Că acest caiet nu are și răspunsuri Mm -hmm. Înțelegeți? Voi stați și vă uitați la mine. Zi, Elef Gigel Zafiu, dă răspuns. Trei elemente pentru că, care trebuie cerbului să uite aibă uite Că vin răspunsuri. Apă, apă și pădure. Apă, apă și pădure? Da. Confort, hrană. Ce e mă, confort la cerb? Să fie relaxat. Dacă eu cred că ar trebui să mi se pare că trebuie să fie un pic încordat, adică dacă e prea relaxat nu poate. că uite bine răspunsuri. Apa, aer și cerboica. Cerb. Deci cum să întreb, dar tu În să-ți deci, da, asta simt. este matematică la clasa a doua. Trei elemente care, care trebuie cerbului să aibă urmași. Trebuie de, de la matematică și Da, mă, de... da și asta, asta nu înțelegeți, asta este. De deci, deci, ce, ce Știu, am găsit, ce? Te, bine, am venit un răspuns ha? acum. Pat, Netflix and chill. <laughs> da. De deci, ce aici? Asta este dilema noastră în dimineața. Asta să știți, dacă puteți să dacă aveți răspunsul corect sau știți care este răspunsul corect, la punctul C mic de la exercițiul 7 din caietul de matematică de clasa a doua, al alcătuit de titula Corint, întrebarea fiind numește câte trei elemente de care este nevoie pentru ca cerbul să aibă urmași. Mâncare, băutură și cazare. Care cazare? Cazare e bună. Dar... <laughs> N-am pomenit așa ceva. Băi, dar, ce, dar ce învață la matematică, mă, dacă învață despre, cum, despre mulțirea cerbului? Hai că vin mesaj. Trebuie trei. Da, bine, <laughs> manualele astea la mână, te tremuri. Un coniac, bani de club, da. <laughs> Rămâneți cu noi, vine mai sigurani imediat. Avem busy day.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 La radio cu Andreea Esca Half is free Festival de shopping și experiențe inedite Susținut de Europa FM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 Profită din plin de ofertele Metro. Până în 9 noiembrie, te așteptăm cu oferte incredibile. Ai învelopere șapate de iarnă, diverse dimensiuni, de la 99 de lei și 99 de bani pe bucată. Și lumânări pastilă, 100 de bucăți la 9 lei și 90 de bani. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Detalii în magazin. Metro, împreună de 20 de ani.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 La Penny Market, produsele partenere te înscriu în tombol a cumpărăturilor. Săptămâna asta ai Aqua Carpatica, apă minerală plată 5 litri la doar 5,45 lei și Bref Power Activ, Odorizam WC diverse sortimente, 3x50 de grame la doar 10,59 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 octombrie 1 noiembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place! Arctic și Beco, partenerii oficiale casei tale. La EMAG mag ingenioase, Arctic și Beco au până la 700 de lei reducere. Comandă pachetul promoțional de incorporabile Beco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 Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Domnul Cioloș, din moment ce nu candidează, în ce calitate vorbește Dânsu acum despre posibilul rezultat politic al alegerilor? Personal sunt împotriva unei eventuale desemnări a domnului Cioloș în funcția de premier al României. Mi-aș dori ca domnul Dacian Cioloș să rămână prin ministru în continuare. De deci ce ar trebui premierul să fie apolitic? Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13.15 în direct la Europa FM. Alege să joci drept. 7.35 de minute, imediat bizidei însă am primit foarte multe mesaje în această dimineață prin WhatsApp la 0728111222. Apropo de întrebarea de la matematică, da, numește trei elemente de care este nevoie pentru ca cerbul să aibă urmași. Ouă, lapte și corn e un răspuns <laughs> venit. Materia se numește matematică și explorarea Așa. mediului, fiind da. două discipline care se fac integrat. De aceea au la matematică și întrebări din explorarea mediului, însă întrebarea îi pune în dificultate atât pe copii cât și pe profesori, ne Stai puțin, matematică și explorarea mediului? Da. Și se fac? Se cum fac adică că... integrat? Adică, ce în... cum adică? Nu, nu înțeleg. Niciunul nu înțeleg, Adică da. faci explorarea mediului cu matematică? Probabil că Da. Băi, eu nu vreau să... Ca stai, să pare mai interesant. O fi o treabă. O fi o treabă, da. Coarne, da. sănătate și o căprioară, o... apă, paie și bătaie. Căprioara nu cred că e, căprioara nu e copilul cerbului, ca să fiu cinstit. Da. N-ar nu, nu, trebui să fie ciuta? <laughs> căprioara e... Eu știu căprioara e mai mică. Căprioara e mai copileroasă, așa. Sunt și răspunsuri legate de ciute, dar nu putem citi da. chiar tot. La Căprioară, curaj și indemnizație de îngrijire Iezi E un alt răspuns Stai așa Aer, apă și hrană Aer, apă și hrană? Da, să, nu ne, nu, să nu ne gândim la păi, căprioare, ne roagă Cristina din Cluj. Dacă nu are chef, da, altfel moare. Păi și singur? Da. Cum? Aer, apă și hrană? Și ce? Face urmași prin diviziune celulară? Cum? Apă, iarbă și proiect legislativ. Mm. <laughs> Băiețelul meu, care e în clasa a doua, a spus da? că cerbul are nevoie de căprioară, veselie și burtă mare. <laughs> nu, burtă mare face căprioara ulterior. <laughs> da. Are nevoie de legi care să-i proteje habitatul. Da? Sunt, trebuie să sar peste multe răspunsuri care, mă rog, ne încurcă. Ele sunt foarte interesante. Uite, o să mă citesc unul. Aceleași trei elemente de care are nevoie și Narodul care a scris problema. <laughs> dar să sperăm că nici el n-a știut. Da. Mulțumim, Bine, dar acum. Sunt dacă multe mesaje. Da. Dacă cerbo are coarne. Așa. Asta nu este un element ca să aibă urmași? Mă gândesc, adică... A, și mai e un răspuns. Ciuta, uite, vezi dacă e regat de ciute, un unghi de 45 și o linie dreaptă. 7 și 38, busy day, Moi Guran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Duminica asta sunt alegeri prezidențiale în Republica Moldova, și m-am gândit să vă fac un scurt rezumat al forțelor care se confruntă acolo, pe înțelesul tuturor celor din România, care probabil nu sunt foarte familiarizați cu viața politică de la Chișinău, Nu ca ar fi foarte diferită de cea de la București. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM! Dacă vi se pare că în România se dă acum o bătălie politică pe viață și pe moarte pentru alegeri, aflați că în Moldova apele sunt mult mai despărțite, dar și mai tulburi decât la noi. Iar electoratul este departe de a fi filorus sau neapărat filoromânesc, așa cum cred mulți din Coace de Prut. Într-adevăr, moldovenii au de ales în acest weekend între Igor Dodon, un candidat declarat filorus și care își folosește antiromânismul pentru a justifica apropierea de Putin, și Maia Sandu, un fost ministru al Educației care promovează integrarea europeană, dar și o relație de colaborare și de dialog constructiv cu România. Maia nu s-a declarat o adeptă unirii Basarabiei cu România. Să ne înțelegem, dar niciun dușman al țării noastre, așa cum face Dodon, nu este. Interesant este faptul că, deși de obicei forțele politice de la Chișinău sunt cam la fel de divizate ca și cele de la București, de această dată în jurul Maiei Sandu s-a petrecut o neobișnuită polarizare. Arbitrul confruntării este culmea, oligarhul Vladimir Plahodniuc, în acest moment depozitarul puterii și politice și mediatice și financiare din Republica Moldova. Plahodniuc asta e probabil și cel mai antipatizat personaj din Republica Moldova. Cam cum era Dan Voiculescu înainte să pășească după gratii în România Diferența este că în Moldova Plahoniuc pare să controleze inclusiv procurorii anticorupție Dar este și banchier, a fost și petrolist, îmbogățindu-se din păcate inclusiv din afaceri cu firme românești De fapt, în mintea legătorului moldovean, probabil nu va fi niciodată despărțită antipatia pentru Plahoniuc De imaginea firmei de la care s-a și ridicat acum mai bine de 10 ani Și care nu e alta decât sucursala Petrom din Republica Moldova Încercând să joace ultima carte, mi se pare mie, oligarcul și-a și el candidatul la președinție acum înainte de alegeri, anunțând că se alătură coaliției ce o susține pe Maia Sandu. Doamna Sandu a respins imediat însă acest sprijin pe care l-a considerat unul otrăvit, căci asocierea cu Plahodiu nu aduce voturi pentru o opțiune europeană a Moldovei, ci pentru una filorusească. Ceea ce putem face noi aici din România este să le urăm fraților de peste tot să facă o alegere înțeleaptă. Să-și găsească adică un președinte care să fie capabil să scoată Moldova din promiscuitatea și economică și politică din ultimii 25 de ani. De fapt, ce va trebui să facă următorul președinte al Republicii? Moldova va fi să consolideze în primul rând securitatea, fără de care nici investitorii și nici locurile de muncă nu le vor putea avea. Mulțumim! Busy Day! Moiseguran a fost cu noi! 7 și 41 de minute rămâneți cu Europa FM! Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine! și 45 de minute. Vă invităm să rămâneți aproape de noi și de un telefon 0372069599 este telefonul nostru. Da, pentru că avem tarifele noile tarife RG. Mă rog, propunerea guvernului, lista este în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor, în 10 zile se ia în discuție la guvern și se aprobă hotărârea de guvern și intră în vigoare măcar 6 luni. Deci astea sunt tarifele pe categorii de vehicule pentru persoane fizice și persoane juridice și facem în felul următor. Voi ne sunați pe noi la 037 206 ne ziceți o capacitate cilindrică de deci ce capacitate are costă. mașina și mm -hmm. o vârstă, că e în funcție de vârstă și noi vă zicem cât o să coste. Mm -hmm. Pentru că, de exemplu, cel mai scump ceal la persoane fizice pentru, va fi pentru tinerii cu vârste mai mici sau egale de 20, cu 25 de ani, deci ai sub 25 de ani, ai încurcat-o și motoare mari, capacitate de peste 2500 de centimetri cubi. Deci ești tânăr, ai sub 25 de ani și, -ai, și o mașină ai mașină, mașină de la? peste 2500 de centimetri cubi, adică exact cum sunt eu. Trebuie să ai și bani, și bani așa? să 387 Da, și <laughs> ai 3000, de... Stai, 3087 de lei. 3087 de lei, RCA, asigurare obligatorie, pe an, frăți, Da. Avem? Avem telefoane, uite Deci ziceți așa, Andrei, fiți atent, ziceți așa, vârstă și capacitate cilindrică. Și eu caut în tabel și zic. Bună dimineața, Andrei. Bună, bună dimineața, băieți, 27 de ani și motorul 1.6, deci 1.589 cm. 27 de ani, fiate, atent, la intervalul 26-30 de ani, pentru capacități între 1.400 cm cum și 1.600, e 942 de lei pe an, RCA. E, e, e treabă? E Da, e mai ok, pentru că până acum era undeva la 1.400 lei Așa, astea sunt tarife maxime Bun. Și ci că cine nu respectă tariful maxim, nu știu ce pățește alea Haideți, alea. haideți să vă întreb altceva Hai Eu zi. am 27 de ani Mulțumesc. Și dumneata, da un exemplu, ai 27 de ani Dumneata s a luat ieri permisul Eu l-am de 8 ani profesionist cu experiență pe camion, pe toate alea Același cine preț la Același preț. La E da. corect? Nu să... Mulțumim, Andrei E Adrian cu noi Bună dimineața, Adrian Salut Vă salut, băieți! Salut. Am o dubiță, e pe firmă... Ia zis. stai, uh... că aveți și la firmă, stai așa. Da, te rog, Vlad. Persoane juridice cu masa maximă autorizată mai mică de 3 tone jumate și maxim 9 locuri persoane juridice. Asta, da? Da, asta. asta Ce e capacitate? De, nu, e, nu e cu locuri. Capacitatea e 2500, da. e de marfă. Autovehicule, transport, marfă, persoane juridice între 2300 de cm și 3500, 1138. A, e bine, s-a ieftinit, s ieftinit, de cu adevăr, cu cât că s ieftinit? Plătea... Bă, că e lumea fericită în dimineața asta Păi da, pentru Bun. că astea sunt tarife, da, s-a ieftinit, așa e lumea fericită, asta e după ce ai ieșit scandal și alea Dar mie tot mari mi se par, Pă Cornel, bună dimineața. bună dimineața Salut Bună dimineața Ia zi. 1390 cm cubi, persoană fizică, 44 de ani 41-50 de ani, până în 1417 lei S-a scumpit cum s-a scumpit? 617 lei? Deci păi 4 40... Dar La ce am cumpărat-o acum o săptămână și am dat 547. Bine, astea sunt tarife maxime, dar eu nu cred că o să zică cineva. Tarif maxim, 600 de lei, mm. aia, facem 300. Pentru motocicliști aici a venit da, am și, și pentru motociclist. A, ah, Ștefan. Ia zi, Ștefane. Zi vârstă. Stai. Ce, ce vârstă ai și ce capacitate cilindrică Da E uite, tocmai am rămas fără motocicletă Cred că asta e știrea De zi. ce frățiu? De deci, n-ai zero -o -o? <laughs> Nu mai plătește RCA uite, Asta voiam să vă povestesc Acum ceva timp Nu mai departe de vreo două săptămâni Mi-am luat mașina că vine iarna Da Și m-am gândit să o matriculez pe numele meu 25 de ani, un motor de 1.6 N-ar fi fost mare lucru Economic în capul meu Da Ei bine 1.400 de lei RCA pe numele meu Aha. 350 de lei pe numele tatălui meu pentru 6 luni Mă, mă, nene Și alutai gătă-o acum Evident <laughs> Cine n-are bătră Să-și <laughs> cumpere RCA da. Mă, ascunt. mă, poate facem o afacere E bună asta Ion, bună dimineața <laughs> da. Salut bună, bună dimineața Eu cred că sunt mai norocos Iazi! zi E 1.4 și am 60 60 de ani 51 60 de ani până în 1040 E gratis. Să știi, să știi că n-ai dat mare lovitură. 611 lei. Oh, leu. Mamă, da, e pula banii mei. De cât, da. E bine, asta e, e decât, bine. Decât de cât de cât de mai scump, de ce nu? Levi, bună dimineața. Bună Levi. Bună asta și bine a sunat la Cluj. Sa, mulțumim foarte mult. 9 47 da. de ani. Da, până la 2000 de centimetri, îți fac 47 de ani. A eți un preț bun, domnul Petre. 922, șefu Rămâne așa? asta pe jumătate ani sau pe un an? Pe un an, Pe un an, da mm. Cam nașpa da. Daniel, bună dimineața Salut Bună dimineața Salut uh, 1,739 de ani 39 de ani Stai puțin, până în 1800 39 de ani ai zis, da? 31,40 da, da, da. de ani 784 de lei S-a Acum 3 zile am luat-o Măi, să fie anăibit de treabă Sandu, ești în direct, bună dimineața. Salut, Sandule. Bună dimineața, bună dimineața. 1, mai zi că n-am auzit. Sub 1.200 și câți ani ai? 30. 30, 30 sub 1.200, deci 26-30 de anișori, 810 lei. 810 lei, hai să luăm și pe Mihai. Deci bună dimineața. De... Mai. Hai, Mihai, zi și tu. Bună dimineața. Hai din, uh, 1 1.4, motor de 1.4, da. 38 de ani. 38 de ani. 610 lei, colegul. Mult, din culoerea mai ieftină. Da. Dică... 610 lei, colegul, recepție. Vă scuzați, domnul Vlad. Da, deci algoritmul la e în felul m. următor. Cu cât e vârsta mai mică și motorul mai mare, plătești mai mult. Să mai deci dar, cel mai puțin este dacă ai 1200 până în 1200 de centimetri cub. deci mașină cu pedale, uh -huh. și ai mai mult de 60 de ani. E 500 de lei, 547 de lei. La, aceeași, la același motor, deci dacă ai peste 60 de ani și o mașină cu motor mai mic de 1200 E 547 de lei Dacă ai mașină uh, cu motor Mai mic de 1200 și mai puțin De 25 de ani Deci practic la aceeași mașină 997 de lei Deci pentru tineri Dragi copii dați-vă mașina părinților. Dacă vreți să aflați cât o să vă coste RCA-ul, intrați pe europafm.ro Am publicat toate datele astea pe site-ul nostru europafm.ro Rămâneți cu noi, avem știrile Europa FM și de luni dimineață va trebui să alegeți să fiți smart. Un nou concurs la Europa FM, despre ce e vorba vă spunem puțin mai încolo.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 Suntem te ritmul Trollymania! Colecționează cei 16 magnet și cele 32 de ornamente de brad. Adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea lui Pobie sau Branch. Cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la RAPT sau cumpără tot ce te bucură! Doar cu Bila Card ai vineri 28 octombrie 25% reducere la tot sortimentul de conserve de legume și legume congelate. Hai la Bila! Cât de repede poți să trimiți bani între oricare din cele 153 de stații OMV din toată țara?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 Mai multă personalitate, mai mult spațiu pentru gătit. Cu încorporabilele Electrolux, gătești acum mai mult simultan și ai și până la 20% reducere și 5 ani garanție. Comanda de pe Mag, pachetul promoțional Electrolux, format din cuptor electric 72 litri, curățare catalitică și plită pe gaz cu aprindere electrică din sticlă neagră și plătare de fondă la 1749 de lei. Mag. Weekendul acesta, ofertele Selgros se aliniază cu tine la treabă în bucătărie. Între 27 și 30 octombrie, ai pastă de tomate Cleva, 710 grame la 3,59 lei, și detergent de vase pur, diverse sortimente, la doar 9,55 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Media Galaxy Acum ai de unde alege! Indiferent de surprizele pe care le rezervă vremea, C&A te pregătește de neprevăzut. În perioada 27-31 octombrie, ai 20% reducere din prețul afișat la toate jachetele. Bucură-te de toamnă și fii în trend numai cu C&A! Știi momentul ăla în care cel mic învață să mănânce singur și jumătate din mâncare ajunge pe pereți?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 la un an de la tragedia colectiv, ediție specială Avocatul Diavolului Cristian Tudor Popescu, Vlad Petreanu și Cătălin Tolontan Vă invită la o discuție pe voi, ascultătorii Europa FM Despre efectul colectiv asupra societății românești Azi, de la 13 și 15 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Europa FM este ora 8 Ioana Brustor capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se menține mai rece decât ar fi normal la această dată, mai ales în jumătatea de sud-est a țării. Maximele vor fi cuprinse azi între 6 și 13 grade, nori în prima parte a zilei în sud și sud-vest și parțial în regiunile estice, dar numai cu totul izolat vor fi ploi izolate sau burniță. O zi rece se anunță și în capitală, nu vor fi mai mult de 10 grade. este la domiciliu pentru Aristotel Căncescu, fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu după ce în campania electorală din 2012, în calitate de președinte al PNL Brașov, ar fi primit mită de la trei persoane pentru a le pune pe poziții eligibile pe lista de candidați pentru Consiliul Județean. Transmite Cristina Nica. În găsit, ancheta privește evenimente din campania electorală din 2012. Potrivit procurorilor de NEAC, Încescu ar fi primit în acea perioadă mită în valoare de 105.000 de lei în calitate de președinte al filialei județene a PNL de la trei persoane, pentru că acestea doreau să ocupe poziții eligibile pe buletinele de vot pentru Consiliul Județean Brașov. Una dintre cele trei persoane este și inculpatul Coman Claudiu, care la acea vreme era șef de campanie electorală și Consiliul Județean. În această calitate, inculpatul acesta ar fi primit de la una dintre tutale candidate la funcția de consilier județean în biroul său din cadrul CJ Brașov suma de 50.000 de lei. Banii respectivi ar fi fost predați caseriei partidului fără documente, fiind apoi utilizați pentru materiale electorale. În același dosar, Câncescu este învinuit și pentru abuz în serviciu, pentru că ar fi dispus eliberarea a peste 6.000 de lei din fondul de rezervă al Consiliului Județean sub pretextul achiziției de softuri educaționale. Parte dintre acești bani nu a mai putut fi justificată ulterior. Din Brașov, Cristina Anica, Europa Press. Curtea Constituțională a amânat pentru 29 noiembrie luarea unei decizii privind de recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex în România. Doi bărbați, un român și un american, căsătoriți în 2010 în Belgia, au solicitat ca mariajul lor să fie recunoscut și în țara noastră. Avocata lor, Iostina Ionescu, a cerut ieri Curții Constituționale ca în cazul în care are nelămuriri să ceară un punct de vedere din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Sunt două întrebări principale. Prima se referă la felul în care este înțeles termenul soț, respectiv dacă prin soț, directiva europeană înțelege soț indiferent de orientarea sexuală, în condițiile în care statul gazdă, România, nu are legislație care să permită căsătoria între persoane de același sex. A doua întrebare se referă la felul în care legislația europeană înțelege să trateze în mod egal cetățenii europeni. Este pentru a treia oară când Curta Constituțională amână luarea unei decizii în acest caz. În weekend trecem la ora de iarnă, noaptea de sâmbătă spre duminică vom da ceasurile înapoi, ora 4 va deveni ora 3, 30 octombrie devine astfel cea mai lungă zi a anului. Aflăm amănunte de la Valentin Chizoceanu. În noaptea de 29 spre 30 octombrie, când ora 4 devine ora 3, toate trenurile de călători care au ora de plecare din stațiile de formare după ora 4, vor pleca la orele din mersul trenurilor în vigoare. Trenurile aflate în circulație după ora 4, ora oficială de vară, vor opri în stațiile din parcurs stabilite, unde vor staționa până la ora de plecare din orarul în vigoare după 9 oră. Trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația finală își vor continua mersul până la destinație. Având în vedere că și în țările vecine trecerea la ora Europei Orientale se face tot duminică, între stațiile de frontieră cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Ucraina, trenurile vor circula după orele din mersul de tren în vigoare. În Republica Moldova, Iurie Leancă a anunțat că nu se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale, așa cum a făcut Marian Lupu, liderul democraților, și-a retras candidatura în favoarea candidatei pro-europene Maya Sandu, pentru a-i oferi acesteia șanse mai mari de a-l învinge în turul al. Doi la pe liderul socialiștilor Igor Dodon. Domnul Dodon beneficiază de un electorat extrem de loial care va ieși masiv la vot și de aceea există riscul ca dânsul să câștige din primul tur dacă vor mai fi reetageri din cursa electorală. Drept urmare, am decis să rămân în cursă. Am decis să continui să mă bat pentru viitorul Moldovei. Dominică, în Republica Moldova, au luat alegeri prezidențiale directe pentru prima dată din anul 2000, încoace până acum președintele era desemnat de Parlament. Știrile s-au presc aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Continuăm cu sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Steaua a câștigat cu 2-1 la pe terenul Forestei Suceava și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei României. Ovidiu Popescu a deschis scorul încă din minutul 9, dar Matei a egalat după mai puțin de 10 minute. aganovici a înscris golul victoriei în debutul reprizei secunde. Antrenorul Sterei, Laurențiu am a folosit câțiva jucători care au evoluat mai puțin în actualul sezon. Pe lângă cei doi marcatori au mai jucat Daniel Popescu, Achim, Tudorie, Chitoașcă, Man sau Enceanu. A revenit pe teren mai devreme cu două luni de cât se preconiza Mihai Pintili accidentat din august, mijlocașul a intrat în minutul 77. Hori Atecău și Jean-Julien Royer au ajuns în semifinalele turneului de dublu de la Basel. Ei au trecut greu în sferturi de Trithuei și Max Mirnei, scor 6-7, 6-4 și 10 la 4 în decisiv. Doar dacă vor câștiga competiția elvețiană, Tecău și Roier își vor asigura pre prezența la turneul campionilor de la Londra, competiție pe care au câștigat-o anul trecut. Luca, mulțumim! 8 și 6 minute urmează rep Republica Fantastică România. Ai carte, ai parte, n-ai carte, nu știu, te uiți la televizor. ai carte, n-ai carte. Înțeleg că nu doar la Teleorman lipsesc da, nu, e librările. Și în țară mai sunt probleme. Da, a făcut Victor Marin o mică anchetă și avem rezultatele.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 Nu Alejandro! 8 și 10 minute, asculți Europa FM, deșteptarea. Citim sau mai uh -huh. citim? Nu prea mai citim. Se citește puțin în România. Uh -huh. He, așa cum vă ziceam și ieri, o să vorbim și astăzi despre librările din România, sau mai bine despre lipsa lor. Știți că polițistul Marian Godin a încercat, toată povestea asta a început, când Godin a încercat să-și vândă cartea în Tellerman și atunci a descoperit că nu este nicio librărie în județul Tellerman. Um, au răspuns oficialii, prefectul, au zis, sunt locuri în care se vând cărți. Sigur, se pot vinde cărți și în gară, dar asta nu înseamnă că e o librărie. Sunt așa, locuri și în benzinerie în se vând cărți. da. Da. Problema, am lămurit asta cu Teleormanu, dar probleme mari sunt și în alte județe, zice directorul executiv de la Asociația Editorilor din România, domnul Mihai Mitrică, intervievat de colegul nostru Victor Marin. Putem să ne mândrim și cu județul Ilfov, care este în aceeași situație. Mici în Călărași nu stăm prea bine, există doar o singură librărie, dacă mai există. În Ialomița, Slobozia, mai avem o singură librărie. În județul Vaslui, una în Vaslui și una în Burlad. Există foarte puține librării raportate la numărul de locuitori. Bine, acum, dacă e să te gândești după cu răspunsul prefectului de Telorman sau al domnului Dragnea... Nu neapărat libreria importantă, ci biblioteca. Adică sunt multe locuri și la mine în Corbeanca, la Curbă, este o bibliotecă, citesc oamenii acolo de dimineață citesc până li se roșesc ochii. Asta e să duc de dimineață citesc până... În... Mamă, tot citesc. Citesc, citesc până Cât... au mersul legănat. Da, citesc până ea de cap, lectura. Da, în fine, revenind. Ultima numărătoare oficială a librărilor a avut loc în urmă cu vreo 5 ani. Editorii zic că de atunci s-au închis foarte multe librării. Județe care stăteau prost încă de pe atunci, în 2011, sunt Harghita, Covasna și Olt, unde erau câte două librării în fiecare din aceste județe. Întâmplător sau nu, în Ilfov, de exemplu, un loc în care nu există nici o librărie, aici rata de promovare la examenul de BAC a fost în acest an de 35%, practic cea mai mică din țară. O fi vreo legătură? Deci, și Telormanu se află la coada clasamentului în condițiile în care rezultate mai slabe la BAC s-au înregistrat în doar două județe, printre care, evident, și Ilfov. Ar fi mai fi de remarcat și faptul că județele cu puține librării sau deloc se confruntă și cu o rată mare a șomajului. Nu forțăm nicio legătură. Da, în principiu, dacă oamenii n-au locuri de muncă, nici n-au cu ce să-și cumpere cărți, evident, și problema se poate pune însă și invers. Adică cineva care nu are acces la informație sau care nu citește de mic și mult are șanse mai mici să-și găsească o slujbă bine plătită Corect. la maturitate. În fine, Lipsa a librărilor mai este provocată de ceva. Românii care își cumpără cărți în ultima vreme își cumpără în format electronic. Moise, de exemplu, cumpără foarte multe cărți în format electronic. Eu sunt jumătate. Prefer cartea tipărită dar știu că dacă n-am un loc în care să fie lumină bună, să pot să citesc de pe o, o carte care nu e tipărită întotdeauna în cele mai bune condiții, mă ajută mai mult. Dar da, uite, Mois are toată librăria la el. Da, așa. Toată, e. toată da. biblioteca la el. Bun, sigur, e bine lucrul ăsta, dar nici nu poți să citești toată biblioteca odată. Așa e. Adică de, e, e frumos să te gândești, mamă, am 3000 de volume cu mine. Dar de citit tot. Așa doar e. una, două, trei, să zicem, poți să citești cam în același timp, în funcție de câte camere ai în casă. Așa, comerțul online cu cărți reprezintă cam un sfert din valoarea pieței de carte din România. Probabil că va crește în anii următori. Veștile bune se opresc însă aici. Piața de carte din România este estimată la 60 de milioane de euro. Ca termen de comparație... Uh, să luăm Bulgaria Asta că îmi place că noi spunem Mamă, noi suntem foarte deștepți Toți ăștia sunt proști în jurul nostru Americanii sunt proști În mod special Nemci bulgarii sunt, sunt. Dumne, toți sunt Bulgarii sunt mult mai proști da, ca noi Nu așa înceți. se spune? Da, asta Vai e la Vai la de steaua lor Deci bulgarii sunt de două ori Au o țară de două ori mai mică decât a noastră Um, au o populație de numai 7 milioane de locuitori, deci o putere de cumpărare mai mică decât a noastră, dar piața de carte din Bulgaria este egală ca valoare celei din România. Deci Bulgarii dau, de fapt, pe cărți de două ori și jumătate mai mulți bani decât românii. Cumpără carte de cam de două ori jumătate mai mult, raportată Nu știm așa. ce fac cu cărțile. Dar le Cor cumpăra. Cornete pentru ardei, <laughs> pentru a, Da, așa. Mai multe cărți cumpără vecinii noștri din vest, Ungaria, populație de două ori mai mică decât România Piață de carte dublă 120 de milioane de euro Deci raportat ar veni cam de patru ori Mai mulți bani pe cap de ungur. Uh -huh. Polonia a cumpărat cărți În 2015 de aproape 900 de milioane de euro Sunt... Eu, Polonia e o țară Știu că are 40 de milioane de locuitori O țară de două ori mai mare ca România deci, în România, 60 de milioane, în Polonia, în loc să fie 120, dacă ar fi proporția, e 900 de milioane de euro, adică aproape un miliard. Iar americanii aia de care râdem noi dau miliarde și miliarde de dolari anual pe cărți, iar în America, americanii nu au o tradiție să păstreze cărțile. Nu, sunt, nu există tradiția asta care mai e încă la noi să expui cărțile în sufragerie. Și le cumpără? Focurile de tabără. Da, îi le cumpără, nu, le cumpără și le dau altora. Deci cumpără carte nouă și după aceea o dau, o duc la Bloteș sau o vând sau ceva. Cadou. Da. Recepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Noi șo că vândam pe uh, pe cărți, dar pe sandvișuri dăm cum e foame. Europa FM și Hochland te invită la Sandwich Fest, un adevărat festival internațional al gusturilor. Dacă ești pasionat de prepararea sandvișurilor, fără poftă cu un sandwich delicios la care ai adăugat cașcaval clasic Hochland, ai 10 minute la dispoziție să trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul bucurie urmat de rețeta ta originală de sandwich gustos, poți câștiga un grill pentru sandvișuri plus un set de produse Hochland. Succes maxim 1769 este numărul de SMS, faceți un sandwich sau descrieți-ne un sandwich la care să adăugați cașcaval clasic Hochland. Mult succes, 8 și 16 minute, bună dimineața!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 cu faringo hot drink acționezi rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și te bucur de timp liber. Faringo hot drink, când răcea la te întrece, te distres de nota 10. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Mega Image și Shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doare mega. În perioada 28-30 octombrie ai. cotlet de porc fără gust românești la doar 18,99 kg. Ananas la doar 4,29 kg. Și dovleac Halloween la doar 4,99 bucata. pregătește te de gătit și prinde promoția de weekend.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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă. Oricum ar fi acest loc îți activează pofta de viață. Și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovisioneze cu tot ce trebuie. Iar la mega-ul ai mereu ceva neașteptat. Pepsi Mirinda Mountain Dew 1,25 litri la doar 2,59 și Omo Ultimate, detergent automat 20 de spălări 1,4 litri 2 kg la doar 15,39 Mega Image, inspirație pentru inima casei tale. Ce-ar fi dacă am socotii cât produc românii din diasporă? Am raportat suma la people nostru. Și cum ar fi dacă i-am întoarce pe române acasă? New Money are răspunsurile. Citește New Money fața nevăzută a diasporei. 85 de miliarde de euro. Miliardele care nu se văd și povestea lor. În noua ta revistă de business, din 24 octombrie. Spune stop căderii părului. Alege NutriShine. Acum îl poți încerca gratuit. Sună la 0800 894018. NutriShine acționează din interior, îmbunătățește structura părului și inhibă căderea acestuia. Grâpe Stocul este limitat. Încearcă NutriShine gratuit. Sună la 0800 894 018 sau intră pe sensilab.ro Aș vrea să-mi dai ce nu mai am Aș vrea să-mi dai un topogan Aș vrea să-mi cânti -mi de noapte Și să-mi prind părul într-o parte Citește-mi iarăt dintr-o carte Aș vrea blimbare cu un tramvas Din nou, te așteaptă o treabă de făcut. Și multe altele cior o stau sta acum în ta, grijile. 8 și 29 de minute, bună dimineața! Primi foarte multe mesaje, majoritatea din trafic în această dimineață și e surprinzător că, deși știm că traficul este aglomerat de fiecare dată și vorbim în mod special de București, pentru că aici locuim noi și ne mai e simplu să facem asta, dar am observat și în Cluj și în Timișoara că traficul, de exemplu, când am fost, traficul era blocat de cele mai multe ori, Uite am primit un mesaj în dimineața asta. Tot, blocaj total pe podul Grand pe sensul spre 1 mai, s-a rupt un profil de rost al podului pe banda 2 și blocaj total pe Giulești în și rugăm să evitați zona. Acum, acum câte minute a venit mesajul ăsta? Acum uh, mai bine de jumătate de oră. Uh -huh. uh, îl avem pe cel care ne-a trimis mesajul în direct. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bun venit la Europa FM, Sorin. Tot pe podul Grand? Uh, nu, încerc să ajung în 3 iarăși, că am dus un copil dimineața la școală da. Acum al, al doilea Dar tu te-ai prins monoc. în blocaj acolo Sau erai pe partea cealaltă? Cum ai văzut? Adică de unde știi? Băi nu, eu vin de pe Juleș și încerc să urc pe potul Grand Și da. la ora 6-25 Și liber Am înțeles Dar de unde știi că era rupt uh, uh, rostul ăla de dilatare? Că asta înseamnă Incidentul no. e confirmat și de poliția rutieră Tu de unde știi? L-ai văzut sau cum? Am văzut, da, bineînțeles Este încercuit banda. bandă uh, de avertizare și este rupt profilul la de fier. E pe o bandă sau cum? Pe, deci... pe banda a doua. Deci e banda a doua blocată acolo, da? Da, da, da. Și cum se, se circulă în asolie că există blocaj total? Era practic să te stă sau cum? Să și păciulei, să stă pe toate părțile și în cângaș, și pe Haideți la ora asta se circulă greu. Da. da. Mulțumim, Bine, Sorin. Tare, mulțumim, Mulțumim, așadar, podul Grand, sensul spre 1 mai, banda a doua blocată de un roz de dilatare care s-a rupt acolo, probleme de infrastructură. Bă, da, problemele astea deci hai să facem următorul lucru. Sunați-ne dacă sunteți blocați în trafic în București sau în Cluj sau în Timișoara sau în alt oraș orum. mare în momentul ăsta. Deci sunați-ne acum la 0372069599 să vorbim un pic, că am senzația că am senzația că problemele astea, infrastructura lăsată să se deterioreze atâția ani, cred că deja problemele s-au acutizat, adică s-a depășit o anumită limită. În București, cel puțin, se circulă îngrozitor de rău. Îngrozitor de rău în toamna asta. Nu știu ce se întâmplă, Uite că mai o și care confirmă da. chestia asta. Stăm de la 7.20 pe Iul Maniu, să trecem intersecția de la Lujerului spre Pitești A. și 720. Când da. a venit mesajul ăsta? Acum câteva minute a venit. Da. Bun, Ioana a făcut, aseară când ne-am întors de la Cluj, am prins, din păcate, ora de trafic de vârf în București. Ioana a plecat de la radio la șase jumate și până în, în Berceni a făcut două ore. Deci a, a avut nevoie de două ore. A avut nevoie de o oră să... Redacția noastră, ca să spunem, este în nordul Bucureștiului. Deci ca să traversezi orașul, a avut nevoie de două ore ieri seară. Uh -huh. E absolut înfiorător. Uite, și... încă un mesaj. Da. Din crânga să stă în continuare. Da, spuneți-ne Unde sunteți blocați acum în trafic? Că de la Cluj la București am făcut o oră. Da bun, sigur și venit, după aia cu, două. venit cu avionul. Uh, și n-ai scăpare, adică nu poți câștiga niciun fel. Uh, metrou, sunt fotografii de la metrou în fiecare zi, din pasajul ăla dintre cele două stații Unirea sau în, la calea Victoriei acolo. Uh, deci este o hecatombă care așteaptă să se întâmple. Este nenorocire și în timpul asta. Nu niciun pre... fel de preocupare din partea primăriei sau a Ministerului Transporturilor, că de Ministerul Transporturilor ține metrou uh, pentru investiții sau... Nu știu... Cătălin, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Unde ești? 50 de minute... De la pasajul Lugerului până la strandul Ciurel. Chiar în dreptul strandului. Frățioare, asta este o distanță de 3 km, cred că mai putin de 3 km. Problema dureroasă e alta. Toată vara, cât Bucureștiu a fost liber, eu cel puțin de două, dacă nu de trei ori pe săptămână, traversez podul Da. Fiecare rost de dilatare, la trecerea mașinilor peste, da, știu și știu. Le, nu da. ăla, toate. Da, și nu au făcut toate. nimic și au deci, să... toată vara cât a fost Bucureștiul liber, se puteau face lucrurile alea. Da. Fapt... Nu le a făcut nimeni. Infrastructură. Am senzația că e lăsată intervenția, Numai de întreținere. Intervenția este când cade atunci ne da. și vedem ce putem face. Se Florin, ești cu noi bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Unde ești? Și eu am făcut cred că mai bine de 50 de minute de la Tunari. Da. Și n-am reușit să ies spre, Amun, spre București, Pitești. 50 de. minute Încă stai pe, pe... Po nu știu ce să tâmplă, să mergi așa rău. Ești pe centură? Da, pe centura, am întrebat și pe da. Nu spune nimeni nimic ce e încolo Adăude și doamna Firea să ne Pe centura nu e la doamna Firea Dar da, buca da. Bucata da. E, da. e numai de o bandă pe sens Acolo este imposibil de folosit Ceva îngroșitor Mulțumim Florin 0372069599 Ne puteți spune în direct unde sunteți și cât a stat în trafic astăzi Marius, bună dimineața Bună dimineața Salut. Eu sunt pe Timișoara bară la bară, da. și sunt de 20 de minute de la n am reușit să ajung la plața. Aică nu cred, ăsta e... Ăla e, da, mai puțin de 2 km stă acolo. Îmi scrie un clujean, zice săptămână, Daniel, zice, am, am fost în București săptămâna trecută, am mers de lângă de foc până, pe, până în drumul Taberei, de jumătate de București. Am făcut o oră și 10 minute, mi s-a părut o eternitate ne întreabă pentru voi ce din București cum e. E nenorocire, Daniel, prien, Bună fie? dimineața! Bună dimineața! Să trăiești cu gust amare am intrat în București. Nu sunt șandinarcii, dar da. aici, în militar, de aproximativ 40 de minute 3 kilometri, atât am putut circula. Deci, practic, se stă. Da. Se stă deci, toată a. partea de București e blocată, eu asta înțeleg. Da, nu Bun, da, podul Grand, toată nu, partea -a special, de București, da. centura în partea asta de nord-est, de la Tunari, acolo pe unde este doar o bandă pe sens. Sorin, bună dimineața! Salut, Sorin! Bună dimineața, v-am trimis o poză și mai devreme pe whatsapp de, da. la, de la Valea Ialuminței și până la Crângas o oră jumate Valea Ialuminței adică... este în drumul Taberei, și este un cartier învecinat, mă rog, cu militariu, deci ar fi Da, sunt Ai aproximativ 10 5 km. km 5, 6, hai, pune 7 km O jumate Cât? O oră jumate Cât? Cât? La semaforul de la Arcul de Triunf, la fiecare verde al semaforului, pleacă fix 8 mașini. Suntem deja de 15 minute pe chisele. E doar un uh, mesaj vă dimineața asta. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața! Tocmai a trecut uh, peste uh, peste ani. Uh, da. adevăr, se circulă acum, nu e așa blocat, dar uh, o resimt foarte mult cei din... Uh, Șosea Virtuții, Crângaș da. și Idiului Maneu. Da. Eu am plecat din domnești la, la dimineață la ora 7 .20, și 20 am lăsat copiii la grădiniță și acum ajung la casa presei libere, nu fără 20. Da. Dar îi recomand din trafic să ți pună aplicația Google Maps și să se uite pentru că le dă foarte multe rute ocolitoare. Sau sau Waze, Google Maps sau Waze, dar și astea au limitele lor, adică încep să te bage pe totul e de mici acolo când e să se blocheze, se blochează instant și nu mai ai nu mai e ce să faci. Radu, ești cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Vă sun din Uriașa parcare, drumul Taberei. da. Da, de metrou, da. Da, da, că sunt cu furgonul, e, e bine la metrou. Voiam să, da, de la piața Mogioră, și e coloana aceea interminabilă deja. Da. Pre Odugran, Noroc că v-am auzit și am apucat să o iau la dreapta pe Timișoara, să încerc pe Basarab, dar da. și aici e, e criminal. Da. oricum, ne mișcăm așa. Adică, da. Știți da? care e tragedia, deci, povestea asta cu infrastructura de transport în orașele mari? E, e ca și cu învățământul. Dacă acum am avea învățământ perfect, primele rezultate le-am vedea peste, hai să zicem, 12 ani, 15 ani, 16 ani. Dacă acum ar exista un plan coerent de refacerea infrastructurii de transport într-un oraș mare, precum Bucureștiul, ar trebui probabil 10 ani să începem să vedem rezultate. Dar măcar dacă ar exista. Adică dacă acum e așa e rău... E stai puțin. Dacă acum e așa rău, și nu se face nimic, nu e niciun fel de plan de refacere a infrastructurii sau de, de dezvoltare a infrastructurii. Puteți să vă imaginați măcar așa o clipă, cam cum o să arate peste un deceniu? Mai există riscul să se apuce de lucrări și să le abandoneze. Și atunci Brau. e și mai grav. Mă rog, pe nu se termine. lucrează în Pantelimon, oare s-a terminat sau te s au terminat lucrările acolo în Pantelimon, că Sunt au lucrat ani de zile. aproape da? gata. Okay. Mirela, bună dimineața! Bună dimineața! Uh, aș vrea dacă încercat să uh, concluzionați interviurile de astăzi Cu o notă optimistă yeah. uh, Lucuiesc la piața domenii da. uh, Lucrez undeva lângă uh, Iancului Și mergeți cu bicicleta Și am făcut, și -am făcut uh, 17 minute Cu bicicleta? Nu, absolut deloc, cu mașina mea a, la 5 dimineața Deci se merge excelent Și asta sunt într-un simul motiv hmm? ca azi dimineața a fost semaforul intermitent la uh, Titules uh -huh. Și ați trecut da? la mica înțelegere pe acolo Nu, nu, avem pe prioritate, Sunt de pe prioritate de așa că am mers foarte bine Deci se poate merge și foarte bine în București N-am nici Ways, n-am nici uh, Să nu se, se ne încurcă Da, dacă nimerești cu prioritatea și to Toți ceilalți asta e viața cred, cred că e vorba de experiența de șofat De 25 de ani Vă spun că nu are nicio legătură cu experiența de șofat Ați avut noroc astăzi A, atunci, atunci am un nas într traficul trafic sub poate că da, La ce ai făcut asta? La ce ai făcut asta, la a, am plecat de, de la piața domenii la 8 și 17 și am ajuns aici la... Eu știu ce s-a întâmplat. Fii atent. Este blocat pe podul grande no. și este blocat totul pe podul grande și în zona Ciurel da, și încoloși. Nu mai bine trafic încoace. Hmm? La da. este semafor? Am mers semaforul. Mirela, luni dimineață, uite rog pe Marcela să-ți rețină numărul de telefon, luni dimineață la 8 jumate te, întrebăm, te sunăm să te întrebăm unde ești, unde da. faci spume într Vrei? Facem cu așa? așa? Cu mare, cu mare bine. drag. Bine, bine. Zi așa bună, zi doar, papa. P -p -p Îți mulțumim tare mult <gără>, Mulțumim pentru telefonele din dimineața asta, am putea sta la nesfârșită de vorbă despre asta. Din traficul. păcate. Da, mm. din București și din țară sunt foarte multe orașe unde există blocaje în trafic, dar ca în dimineața asta în București eu cred că n-au scăpare, nu știu. E posibil da. ca cei care sunt în trafic acum în zonele despre care am vorbit să stea Bicicleta. E o variantă cu bicicleta, te descurci. Bun, sigur noi suntem astăzi îngrijorați în mod suplimentar pentru că e vineri și așteptăm pe prietenii de la Gala <laughs> Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are alright. Just lay down to my side.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 Și să cauți în magazine promoția cu premii de la Hochland până la sfârșitul lunii noiembrie Dacă ai trimis prin SMS la 1769 Număr cu tarif normal Rețeta ta originală de sandwich gustos în care ai adăugat și cașcaval clasic Hochland Acum e momentul să afli dacă ai câștigat un grill Philips plus un set de produse Hochland Bună dimineața, îi spunem Crinelei din Deva Bună dimineața Bună dimineața, ce faci? La servici Ai ajuns repede, dar nu te-a încurcat traficul da, nu, nu, nu. Ea spune-ne care este uh, sandvișul tău de astăzi. Da, am o rețetă de un sembiș foarte gustos. Uh -huh. uh, două felii de pâine care se ung cu o lingură de muștar. Hmm. Se adaugă două felii de șuncă uh -huh. două felii de cașcaval Hochland clasic. Uh -huh. uh, sandvișul se dă prin o bătut în care se rade și un pic de Cașcaval clasic Hochland. Așa. și se prăjește în tigaie în unt topit pa. pe o parte și pe alta iar deasupra când este gata se presară un pic de sirop uh, de arțar care nasol. îi dă un gust foarte deosebit mm -hmm. ce nasol <laughs> nasol foarte nasol da, Vlad a plecat, Luca nu mai are nici cel mult se duc să-și ia o plită da. Să, și de și noi. Da. Păi da să ne apucăm de da. treabă oh, wow. Of, Crinela, ce să zic ne că am făcut poftă în dimineața asta dar Te felicităm, te din și premiem făcut. Ai un Green Philips și un set de produse Hochland, felicitări Mulțumesc frumos Bravo, Crinela din DEVA a fost cu noi Felicitări pentru premiul Hochland și Europa FM te-a adus săptămâna aceasta inspirație în bucătăria ta. Outlandish. Rămâneți cu noi 8 și 45 de minute, prieteni. Bună dimineața. Yo. We motors back. We still in here. Hey yo, man, I can't believe we're gonna do this again. You ready? Blaze it. Blaze it up for all my motors out there. I'm calling you.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 I'll take no more than I deserve, still need to learn more Oh, no, no, I don't need nobody and I don't fear nobody oh, I don't call nobody for you My one and only I don't need nobody, no, I I don't fear nobody, no, I I don't call nobody for you All I yeah. need in my life All that I need, mm-hmm Yeah. yeah, our relationship's so complex. Found you will always head a straight for hell in quest. You have no one to compare to. Că when I lie to myself It ain't hitting from you I guess I'm thankful Word on the street is You changing me It shows in my behavior Past, present, future Lay it all out Famicol in your house And let the whole world know yeah. What this yeah. love is about yeah. Yo te quiero Te extraño, te olvido Aunque nunca me has faltado Y siempre estás conmigo Por las veces que he fallado Y las heridas tan profundas Mejor tarde que nunca Pa' pedirte mil disculpas Estoy gritando Callado, yo te llamo Te escucho, lo intento De ti yo me alimento to cuando oh, el aire que respiro oh, es violento oh, no, y el no, yo te oh, olvido oh, te oh, amo oh, te oh, siento no, no, i don't need nobody. i don't need și 49 de minute Outlandish la Europa FM. Am primit un drept la replică. E... Dar este foarte, foarte emoționati. Știți? E primul nostru drept la replică de când facem emisiunea de 4 ani și ceva. <fânt> Bravo! Da. ne a scris firma Util. Bună dimineața! Da, bună dimineața! Știți firma aia care se ocupă de diverse automatizări interesante, cum ar fi, de exemplu, ca să nu uităm, automatele de parcare de la aeroport Otopeni, cărora zeci de mii de pasageri le poartă o amintire de neșters? Da, automatele acelea pentru care trebuie angajați servanți! Atât de bine funcționează ele! Nicăieri în lumea asta și în lumea civilizată nu mai vedeți servitorii angajați să opereze un automat de parcare. Dar, la principalul aeroport internațional al României, la parcarea de la Sosir de acolo, da, suntem o țară foarte, foarte specială. Deci sunt un fel de semi Semi-automate, da. Dar nu despre asta este dreptul la replică de la UTI, ci despre afacerea cu infochioșcurile din capitale despre care noi am vorbit zilele trecute. Ca să ne reamintim, Acum 10 ani primăria capitalei a comandat 100 de infochioșcuri care să fie amplasate prin oraș la un preț total al contractului de 850.000 de euro. Deci venea cam 8.500 de euro bucata de infochioșc, care urma să fie, mă rog, făcea cam așa, cam 1% din ce poate face un smartphone conectat la internet. Da. Uh, un smartphone fix de 8.500 de euro. Noi, așa așa zis atunci. atunci. care ne-a trimis dreptul la replică nu neagă nimic din informațiile astea, și confirmă că, așa cum am zis și noi, din totalul de 100 de infochioșcuri a livrate efectiv, efectiv livrate doar 33. De asemenea, UTI confirmă și că aceste echipamente livrate nu au fost conectate an la rând la rețeaua electrică de la primărie, cum am zis de către primărie, așa cum am zis și noi. Și că atunci când au fost totuși conectate, n-au mers decât câteva luni. Tot UTI mai spune și că restul de 67 de infochioșcuri se află într-un depozit al firmei. Deci nu au fost efectiv livrate uh -huh. și precizează că au fost recepționate de primărie, care însă n a mai venit să le mai ridice și nu vrea să le plătească. E bine de știut Da, asta. corect. Deci, până la urmă, unde e, domne informația greșită? Că până aici, UTI nu face decât să confirme tot ce am spus. Corect. Și am citit pendelete, dreptul la rând, și am descoperit. UTI este nemulțumită că noi am zis că afacerea asta este, și citesc din ce am zis noi, uh -huh. un tun mizerabil. Deci noi am spus că asta, 850.000 de euro pentru niște infochioscul care nu fac mare lucru, ni se pare un tun mizerabil. Și UTI zice că nu e un tun mizerabil. Da, UTI zice că nu e un tun mizerabil, zice firma, deoarece încă n-a luat banii. Deci pe bune, așa zice. Deci o probă de umor involuntar de bună calitate de la UTI. Și vreau să citesc cu exactitate din dreptul la replică, ghilimele. UTI Group a suportat în întregime costurile de producție a echipamentelor, iar în prezent compania trebuie să recupereze o investiție de peste 500.000 de euro. În aceste condiții, suma de 850.000 de euro pe care ați menționat-o este în cea mai mare parte o pierdere a societății noastre, iar catalogarea acestei investiții drept un tun mizerabil apreciem că este în cel mai politicos mod o nefericită confuzie cauzată de o informare insuficientă cu privire la situația reală. De altfel, continuă, departamentul de comunicare, în încercarea de a-și recupera investiția, UTI Group a apelat la instanțele judecătorești. Deci, am închis, am închis, am închis. deci, fraților, cu alte cuvinte, UTI n-a reușit să încaseze toți cei 850.000 de euro din contract, despre care noi am zis că e un tun mizerabil, dar se străduiește să o facă în instanță care va să zică, da, retragem afirmația că afacerea e un tun mizerabil. Nu, nu este un tun mizerabil, nu încă. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Să fii mai bun, să zâmbești Alege Europa FM în fiecare zi Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Ieri a fost, mâine va fi Azi este cea mai fresh zi Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi Profită de prospețimea zilei de azi. Kaufland are pentru tine oferte fresh. 15% reducere la toată gama de produse răul și 20% reducere la toată gama de orez Rizoscotii. Kaufland. Trăiește fresh.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 Cum ajungi de la 20% la... 50%? 50%! aceasta întrebare întrebarea în business. Acum ai și răspunsul.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 Vino la practică. Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi. Anvelope de iarnă diplomat produse de Good Ear de la numai 139,90 lei. Grăbește-te, stocul este limitat. Practica, de la casă, la casă. A fost odată.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 Este Black Friday la Altex, cu mai multe oferte pentru mai mult timp, fără teamă că cineva știe un preț mai bun. La Altex ai aspirator cu filtrare în apă DU, putere 1400W și garanție 5 ani la prețul de Black Friday de 269,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Trafic îngreunat la această oră pe podul Grand din Capitală după ce s-a desprins un capac de la un rost de dilatare al construcției, s-au format coloane pe sensul de mers către nordul Capitalei, am stat de vorbă cu Ovidiu Muntean de la Brigata de Poliție Rutiera Capitalei. În jurul orelor 7 dimineața, pe podul Grand, o bucată metalică de la rost de dilatație ale podului s-a desprins în zona 2 de rulare, creind un ambuteiaj pentru care toată circulația în zonă, în special înspre bulevardul Iuliu Maniu și o Virtuții, se circulă încet în coloană, politiști și rutiere sunt la fața locului, încearcă fluidizarea traficului, așteptăm autoritățile competente pentru a lua necesare în vederea îndepărtării acestei bucăți metalice. Optimism la București după deblocarea impasului belgian pe tema acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Canada. Autoritățile federale de la Bruxelles au convins guvernul regiunii Valonia să semneze documentul. Acordul CETA este important pentru noi, deoarece desemnarea lui depinde eliminarea vizelor pentru românii care vor să meargă în Canada începând din 2017. Președintele Claus Iohannis consideră că lucrurile au intrat citez într-o zonă a speranțelor. În ansamblu, cred că lucrurile au început iarăși să se miște și putem să fim destul de optimiști în această chestiune, care sigur pentru noi are încă o abordare suplimentară, cea legată de vize și dacă se semnează ceta, atunci în scurt timp românii vor putea să călătorească fără vize în Canada. Și premierul Dacian Cioloș a declarat aseară care deplină convingere că problema vizelor pentru Canada este citez rezolvată după acordul la care s-a ajuns în Belgia pe tema Ceta. Acordul de liber schimb ar putea fi semnat săptămâna viitoare, a anunțat premierul belgian Valentin Chisoșan. Nu explică. După mai multe runde de negociere șuate cu reprezentanții regiunilor belgiene, premierul Charles Michel a anunțat că s-a ajuns la un acord privind un text comun care ar trebui să elimine incertitudinile privind importurile agricole și sistemul de soluționare a disputelor comerciale. Tratatul CETA va facilita fluxul de mărfuri între Uniunea Europeană și Canada prin eliminarea unor taxe și altor obstacole comerciale. De asemenea, CETA este considerat drept bază pentru un acord mai amplu și mai controversat negociat cu statele Unite, opozanții se tem că acordurile vor oferi prea multă putere corporațiilor și vor slăbi capacitatea guvernelor de a fixa standarde pentru protecția angajaților, consumatorilor și mediului. Pe de altă parte, susținătorii consideră că tratatele vor consolida creșterea economică și vor crea locuri de muncă. Semnarea tratatului CETA ar însemna pentru români, în primul rând, eliminarea vizelor de călătorie în Canada. Noul ministru al fondurilor europene, Dragoș Cristian Dinu, a depus aseară jurământul la Palatul Cotrocenii, îl înlocuiește pe Cristian Ghinea, care și-a depus demisia din cabinet pentru a candida la alegerile parlamentare pe lista Uniunii Salvați România. Dragoș Dinu este specialist în managementul public, inclusiv cel al fondurilor europene. A reprezentat instituții internaționale, precum Banca Mondială sau UNICEF și a coordonat proiecte în instituții publice din România, Georgia, Estonia, Republica Moldova, Macedonia, Kosovo sau Serbia. Începând din luna mai, a ocupat Funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru: știrile Ioana, mulțumim! Sport Luca Bastia! Bună dimineața! Zenit Sankt Petersburg a suferit prima înfrângere sub comanda lui Mircea Lucescu. 0-4 în Cupa Rusiei, pe terenul lui Anji Mahachkala. Condusă la pauză cu 1-0, echipa antrenorului român a rămas în 10 din minutul 58, când portarul Kerjakov a primit cartonașul roșu. Mircea Lucescu a spus după meci că gazdele au meritat victoria, fiindcă s-au adaptat mai bine terenului greu și regretă doar că jucătorii săi nu au pierdut cu mai multă demnitate. În mandatul său, Zenit Sankt Petersburg a avut până seară o serie de 16 meciuri oficiale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 Covașianiești, Karad Vansca. Știrile din sport, Mahachikala, ăștia sunt un fel de Mahachikala. cu mic? Bechikerecu. De la ei. <laughs> Bine. Video Radio cu Filip Stan David peste doar câteva minute. Pe aceeași revență cu tine. breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Sleep with your love. Harry la Europa FM 9 și 10 minute prieten. premiera săptămânii la video radio Este un film din Basarabia, ne spune Philip San David, dar care ar fi putut fi la fel de bine să se petreacă în Serbia, Grecia sau Ungaria sau, de ce nu, în Teleorman? În unei campanii electorale, doi amici din întâmplare, pe care nu-i dau deloc banii afară din casă, capătă un pont și încearcă să facă avere. Afacerea Est marchează revenirea la comedie a lui Igor Kobilianski după întunecatul la limita de jos a cerului din 2013. M-am destras încă de lei și că nu facem mult, așa cum am promis. Pe boară! Gama argeovă, Am înțeles cu niște în care vin la să un mai exact și de în afacerea est, mai toată lumea împușcă Francul și mai toată lumea e în căutarea Unui gheșeft, a unei învârteli, a unei ciupele acolo Aceasta e de altfel și cea din tâi sursa Comicului, o motoretă veche de când lumea tot schimbă Proprietarii pe parcursul întregului film, de pildă Întorcându-se chiar la un moment dat la cel care o pusese Pe piață. Gripa aviară ieșia o bună ocazie Să mai storci un bănuț, cel puțin până când întră poliția pe fir. Cum să conduci o mașină de mari dimensiuni chiar dacă-ți cam place să tragi la măsea? Se rezolvă, avem sfaturi pentru oricine. Umorul lui Igor Kobileanski, direct și nepretențios, nu e însă pentru nicio secundă malițios. Omul nu de personajele sale, ci știe prea bine că în lipsa umorului ele ar lua o razna. Basarabia din afacerea este e locul în care istoria a strigat Piua, iar oamenii se descurcă și ei cum pot. Privirea blândă și cum se cade aruncată asupra locurilor și a personajelor dă nu odată acestei comedii ușurele și destul de convenționale o gravitate pe care n-ai fi bănuit-o. 200! De te jos! De și cu de pe El pașii pe 200! Auzi, băi, aici nu e Europa aia care crește. Aici tot e Europa, dar este. Aici băd la nivel formal, afacerea este operează cu situații tip și cu personaje pe care orice spectator le poate recunoaște. Un flăcău bătrân și cam bleg, un descurcăreț pus pe ele, dar cu suflet bun până la urmă și un al treilea tovarăș de drum care li se alătură în a doua parte a filmului. Drumul e cuvântul chei aici. Filmul acesta este un road movie în care destinația chiar nu contează. Alergătura, agitația și descurcărea la continua despre care vorbeam sunt scopuri în sine personajele secundare baniște niște din Georgia ba un politician fără scrupule baniște niște țărani rupți de lume sunt toate atâtea tipologii pe care le cunoaște orice este european și care fac din afacerea este un soi de basm contemporan în care nici ai răi nu sunt răi până la capăt și nici ai buni nu sunt niște îngeri pe pământ Tonul ales de Kobielanski E foarte diferit față de realismul Încrâncenat din la limita de jos a cerului Și este unul pe care omul L-a perfecționat în ani întregi De la deja faimoasele scurtmetraje Când se stinge lumina Plictis și inspirație Ori Sasha, Grișa și Ion Dacă pastila e amară Și este, nu cred că mai e cazul Să vă amintesc eu cum a dispărut Un miliard de dolari din Moldova Cumva, cumva, trebuie să faci Sondul cești Haideți oameni buni! Dacă Iurie Gagarin ar fi fost în viață, ar fi fost alături de profesorul tău! cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Event!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 de lei. La mașină de spălat Hotpoint, Slim, capacitate 7 kg, clasă A+++, și 5 ani, garanție, la numai 1049 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Vino în magazine și pe Mediagalaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday. Mediagalaxy. Acum ai de unde alege! Hepiflor restabilește echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor, floră delicată de hepiflor protejată. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.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 Origine Spania, la 14 lei și 49 de bani pe kilogram. Avocado, origine Turcia, la 2 lei și 99 de bani bucata. Și fileș lău de nil congelat, origine Tanzania, 6 kg pe bax, la 24 de lei și 99 de bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client.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 la Mega Image și Shopping Go, care vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doare mega? În perioada 28-30 octombrie ai Riso Scotti Orecchius Classic 1 kg la doar 4,99 lei. Ardeul pate de porc 100 de grame la doar 1,49 și Elmi Plant cremă hidratantă pentru mână 100 de ml la doar 5,99 bani. Prinde promoție de weekend de la Mega Image. Piesă cu piesă, afacerile unei multinaționale au prins contur și forță în România.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 Prezident, brânză cremoasă 250 de grame la doar 5,99 și Sisi, șuncă din piept de curcan la doar 3,99 100 de grame Mega image, inspirație pentru inima casei tale În fiecare zi ai puterea de alege Să mergi înainte sau înapoi Să fii fericit sau trist iubitor sau plin de ură satisfăcut sau nemulțumit Ceea ce alegi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 Europa e Europa FM 9 și 27 de minute, nu ratați culinaria astăzi, experiențe a la Cluj. Aoleo, da, trebuie să povestim de Cluj. Da, de pe Iuliu Maniu. Da, de nu dăm exagere, rețete, nu. <laughs> nu dăm rețete, dar povestim. Povestim ce-am făcut bine. acolo, da. Bine, uh, fraților, vin alegerile, s-a încheiat fucate. perioada de înscriba, nu, e bine, așa e în democrație, se fac alegeri din când în când. Problema e cu ăștia care se înscriu, <laughs> adică nu cu ăștia care votează. Ăștia care votează săracii sunt victimele în toată povestea asta. S-a terminat perioada de înscriere a candidaților și bunia, e clar, patinează rău de tot, adică <laughs> în Cara Severin a fost un mic incident cu lista de candidații a PSD, cel mai mare partid din România, potrivit legii în țara asta, trebuie pe listele de candidați, trebuie un anumit procentaj trebuie să fie cu femei uh -huh. ca să fie împotriva discriminării. Și PSD nu știa asta în Cara Severin, adică abar n-aveau a văzut mai bărbați. Da. Um, și au, au întârziat cu o zi din pricina asta că au depus, au vrut să depună listele și le-au zis, oameni la back păi și cine din persoanele este femeie aici, că azi zis și trebuie și femei? Da. Drept pentru care președintele PSD, a, au venit a doua zi cu uh, lista, deputatul Ion Mocial, că îl cheamă pe președintele PSD Caras Severin, a declarat uh, pentru News.ro că listele au trebuit să fie modificate în ultimul moment. Cum? Citez. Nu a fost niciun fel de problemă, zice domnul Mocioal, că deși evident că fostese o problemă. Am depus listele azi, adică joi, că ieri nu le-am avut în ordine. Ieri aveam patru candidați bărbați la Senat, iar unul l-am înlocuit cu soția. Păi <laughs> deci l-am înlocuit pe ala cu nevastă, să vrate, dai seama. <laughs> bine, acum slavă domnului că sunt familie tradițională ce se făceau dacă erau amândoi bărbați în cazul ăsta, pe cine locuiau cu cine, cine era de fapt soția și cine era soțul, vezi, de e bine să păstrăm familia tradițională România pentru că în astfel de situații PSD să poată să înlocuiască un candidat cu nevastă sa. Deci vă imaginați am cine o să ne reprezinte pe noi în Parlament? Soția. N-are niciun fel de semnificație la, dacă se pricepe la ceva, ce știe ăla să facă sau doamna Acum să facă? Acum să nu ne înțelegeți greșit, n-avem nimic cu doamna în cauzea că nici nu cu da. doamnele în general nu să da. fie în Parlament. Adică chiar da discuții despre au, care e criteriul pe poatea, în afară trimite... de Sex. Da, trimitem un om în Parlament să reprezinte alegătorii, să-l muncească în folosul comunității, o să-l plătim cu o grămadă de bani, o să-i dăm imunitate, o să nu știe cine să fie ăla. Bă, nu poate, că trebuie să... Bine mă, nevastă, să s-a pune pe cineva și tu. Cam asta este discuția. <laughs> da. Și în acest context... Așa -a... înțeleg de ce n-a ajuns domnul Cocoș în Parlament. Da. A, a, înțeleg că fostul domnul Traian Băsescu, altfel cunoscut și ca fostul președinte al României... Printre altele. Da, da. înțeleg că a decis să candideze pentru un post de senator. Așa... zicea că... Ba da, pe Facebook anunțul ăsta a stărnit tot soiul de comentarii, reacții, ironii și așa mai departe și mie mi-a tras atenția un dialog, cineva care îi amintește ceva lui Băsescu și altcineva care răspunde. Și așa, acest cititor zice, îi reamintește domnului Băsescu o declarație pe care acesta a făcut-o când se apropia de sfârșitul mandatului său prezidențial în 2014 și a fost întrebat atunci de un gazetar dacă după ce termină mandatul mai candidează sau așa. mai vrea să ocupe vreo funcție publică. Uh -huh. Și domnul Băsescu cu râsul său inconfundabil A, a, a, a, a. Ce? a zis, ce poți să să-ți mai dorești După ce ai fost președintele țării Cea mai înaltă funcție în stat Și domnul ăsta pune pe Facebook Uite domnul Băsescu, ziceați atunci Ce poți să să-ți dorești după ce ai fost președintele țării Cea mai înaltă funcție în stat Iar cineva îi răspunde cu un singur cuvânt sec Imunitate Deșteptat. Cuando se marea a dolores, cuando se quemada amores, cuando se anima a su vela, cuando se anima dolores, cuando se anima dolores, cuando se amores, cuando se anima su vela, cuando se inma las amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré veo que sempre cantare cuando se inma a dolore cuando se mal malvoren cuando se inma la su vela cuando se mal a dolore cuando se inma a dolores cuando se mal malvorre cuando se inima la su vela cuando seca la dolor baila baila baila baila baila baila baila me. Ma taita la chedo sempre cantare pero non sempre cantare pero non sempre cantare esta rumba taita la que yo sempre cantare Cuando se marea dolores, cuando se quema de amor cuando se inmala su vela, cuando se inmala doctores, cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala doctores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, baila, esta ronda esta guitarra, ellos siempre cantare.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 Ja! OLE! Da, tana! Europa FM 9 și 34 de minute Da, pentru cei mai tineri dintre noi Să le spunem că a existat un grup Faimos Care se chema Aba cu Abba, Anieta, Anien, Bjorn, Benny și Anifrid. Benny Hill. Benny Hill, da. ABBA, un grup foarte regretat. Fraților, se reunesc băieții de la și fetele de la ABBA, adică, mă rog, și mămâinele. Da, dar au după... știrea cu vreo câțiva ani că le dă un, un miliard de ceva. Nimic, n-au vrut. Să... Da, da. fiți că nu se reunesc oricum. Deci se reunesc la 30 de ani după destrămarea trupei Proiectul ăsta va, fi, va implica un, un software de realitate virtuală și inteligență artificială, deci mai clar, proiectul are ca obiectiv să prezinte muzica aba unei noi generații de fani, cărora le va permite, citez din Mediafax, să vadă, să asculte și să simtă trupa într-un mod de neimaginat anterior, arată un comunicat de presă, deci eu cred că le face cont de Facebook. Da, că altfel nu-mi explic. Da. Adică ei pentru ei chestia asta e oa, cât de tare, acum poți să intri pe calculator și să faci like la ceva? Mamă, e... să facem și noi de asta. Ne reunim și le face pagină de Facebook aba și putem să interacționăm cu ei într-un mod de neimaginat anterior. E perfect adevărat, ce? Ca cu 30 de ani nu puteai să interacționezi cu ei. Așa. Deci, cei patru membri ai grupului muzical, Anieta, Björn Bjorn, Benny Andersson și ani Fridling, se vor reuni pentru o experiență de divertisment digitală. Informează site-ul bbc.com, citat de news.ro și de Mediafax. Toată lumea vorbește despre știrea asta. Inclusiv Europa FM. Da. Bă, deci o să fie probabil ca emisiunea de pe Discovery, când se teles veterani în al doilea război Mondial. Da, mă, da, asta. măcar nu mai țin să tragă cu arma, știi? Stau liniștiți. Da, poate cântă. Potălit. Doamne, ferești. Da. Asta o să fie, o să vedem. Proiectul va fi dezvoltat în colaborare cu cineva care a devenit cunoscut ca manager al grupului Simon Spice Girls. Fullera, mă, ce naiba toată lumea știe. Da, Simon da. Fuller, Luca. Așa, păi da, bun. Și va implica un software de realitate virtuală și inteligență artificială. Deci, eu, eu știu ce o să facă. O să facă un site... Și te duci pe nasul lui Bjorn, apeși pe nasul lui și cântă Waterloo. Te duci pe, mă rog, la Anieta, ai mai multe opțiuni, apeși pipăi și cânt altele. Mama mia, ce o să-mi placa, abia aștept, poate ascult și piese noi, sunt tare cu mâine. Mamma mia, becicicier comic. Ăla e, 9.37 de minute, hai să ascultăm pe Abba, o duceau bine cu ceva vreme. E aceeași piesă, să știi Da, mi s-o remix E mi mea remixată Poate că acum o să avem și varianta 2016 Când o să apară aplicația aia, da. aia Este din revista Billboard Consideră că acesta este al doilea cel mai bun remix După o piesă ABBA Făcut vreodată Și aparține lui Avner. Cine? Avenor Avenor Ar trebui să-l vedeți pe Vlad cum reacționează la piesa asta. Zici că mergem în bambu de două ori pe zi și seara se duce în loft. Treabă. Cel puțin <gânt> Nu l-a jignit, să știți Astea sunt localuri de astea Da, șmec. Vorbim și noi de mâncare, de Cluj Dacă vrei putem să facem așa Ioana pune știrea asta cu aba pe site Da Și Ioana dă tu link la revista Billboard despre trimit eu Unde sunt cele mai bune 5 remixuri Aba făcute vreodată După opinia revistei Billboard Să asculte lumea liniște Să nu mai vorbească DJ-ii pe pesă Asta este mm. Am fost la Cluj Și am mâncat bine da, um, mă rog, Hădean în cartea lui 24 de centimetri scrie la un moment dat fără să jignesc pe cineva, la Cluj se mănâncă mult mai bine decât în București zice Hădean. Și eu ca bucureștean bun, păi am mai zis, păi noi bucureștenii, jet ce nu ne deranjează dacă cineva zice că suntem blegi? Dar m-am uitat, zic, haide-mă, lasă-mă, pace. Bucureștenii proveniți din alte... Da, Am zis, haide-mă, tu ești clujean, bine, ok asta e, crezi tu că se mănâncă bine, mai bine treaba ta, să crezi, e E prietenul nostru, nu putem să... Da. Da. Nu, da, chiar dacă nu era, zice, da. bine, ok, pe dacă teren, parte n nu. de când mă să crezi tu că... Ne-am bazat mereu pe da. recomandările lui, așa că l-am crezut pe cuvânt. Și ne-am dus în uh, Cluj, ce să faci? N-am stat mult. Deci am plecat uh, miercuri, ne-am întors, <laughs> joi. N-am stat mult, doar am mâncat mult. Ne A ne-a dat, să, spunem, să exact știe lumea, cinci cărciuni. Da. E foarte <laughs> interesant... Deci vreau vrea să vă confirm că se mănâncă mai bine în sensul de experiență gastronom. Se mănâncă mai bine și mâncarea are mai, gust mai bun. Asta vă spun. Și sunt, eu sunt un tip care mai mănâncă prin București, așa. Nu neapărat în restaurante foarte scumpe, dar nici aici, în Cluj, n-am fost în cele mai scumpe restaurante ale orașului. Dar se, experiența gastronomică este, are un anume rafinament. În primul rând că localurile în care am fost, dincolo de faptul că sunt curate, că și în București, în principiu, în ultima vreme, localurile sunt curate, asta că nu mergi la ultimul jeg. Dar sunt decorate cu mult bun gust, fără ostentație. Adică e cineva care a cheltuit bani acolo, se vede, dar a știut cum să-i cheltuiască. A vorbit cu cineva care se pricepe cum să facă o decorațiune interioară într-un restaurant cu cap. Nu, cineva care a zis, băi, am o grămadă de bani, hai să luăm lucruri scumpe. Că și astea sunt scumpe decorațiunile din interiorul acestor cărciumi din Cluj. Dar sunt făcute cu bun, mult bun gust. Atâta ai că senzația din ce am văzut noi prin geamuri, ca să zic așa, e că au vorbit cam toți cu aceeași persoană. Nu mi s-a părut. Că stilul e asemănător. este e un... foarte frumos. Știi ce ți s-a părut religiune? asemănător? Bunul gust, Luca. Asta Posibil. Este. Da, um cafenele foarte interesante, cu motiv. Nu o să ne apucăm să dăm acum anume. Um, restaurante cu o temă și făcute um, așa, cu, cu o simplitate plină de eleganță. Iar de mâncat, am mâncat, odată ne-am dus la o cărcimă tradițională. Tradițional, da? dar totuși mai fancy. Așa, da, mai, un pic mai fancy. Nu era cu porții de alea... Da. Și am mâncat tradiționale. gulaș, Bun, gulașul Eu da, am da, pe spate, dar bun Coaste, George, da. că na Te bea cineva să mănânce O ciorbiță și... de vită cu măghiran coaste. Eu am mâncat o cremă de leurdă Am, mâncat, am fost curios că n-am mâncat niciodată cremă de leurdă Și am fost curios să văd cum e Și da, uite, o să fac în acum. Iar eu nu mâncasem niciodată varza la, la Cluj atunci. Și am vrut să văd cum e varza la Cluj E foarte bună varza la Cluj Voi imaginați, fraților, cu cine Locuiesc eu aici în fiecare dimineață? cu Luca, săracul. cu a fost niciodată la Cluj, n-am mâncat niciodată sarmale împrăștiate. mă vii la mine să ți fac sarmale împrăștiate. Băi, da, au fost foarte bune. Dar că au făcut că le împrăștiem noi. <laughs> nu, frățioare, se fac într-un anume fel, auleo. Îți dau să mănânci Luca până te culc, lasă că te la mine acolo. Pe canapea îți dau și o palincuță. Au venit părinții lui Călin și. mi-s părut ieri, cel mai interesant. Cu da, da, și pălincă. Mamă, ce pălincă adevărat. Era oameni foarte primitori că lui călinguia de la Voltage, ca să înțelegă da, lumea de ce nu uh, da. da. Și Ioana a băut-o cafea. Ioana a băut-o cafea. Băut cafea. A, asta ieri? A -a la chestia asta. Da, bun, sigur. Um, acum, buna calitate derapează uneori, sau cel puțin ni s-a întâmplat nou ieri, <laughs> într-un soi de filfizonie cu totul neașteptată. Adică am mâncat într-un restaurant foarte bun și foarte mișto, chiar lângă Piața Unirii, unde am mâncat foarte bine. Da. Dar acolo uh, chelnerul este e genul de chel, adică e genul de personal care vine și spune cum se mănâncă. Ceea ce nu e rău. Când comanzi de exemplu vită, vine și spune: "Recomandarea noastră este să comandați așa, așa, așa Bun, și așa." Da, și nu... una. și zici: "OK, bine." Și, dar asta dincolo de mușchi de vită de exemplu, se întâmplă felul următor când Ioana comanda o cafea. Dați-i și mie o cafea la filtru. <laughs> și urmează o poveste întreagă cu patru feluri diferite de a filtra cafeaua, dar era totul era cu cafea ca zici, da, uh, uitați, astăzi avem două cafele, o cafea de Guatemala, Culeasă la altitudinea de 1.500 de metri pe, Versantul cu, vezi tu, că aici, vezi aici face diferența între ce spui tu Cu Vlad, nuanțe okay. da. de nuci pe can Și pământ Și mai avem o cafea de Nicaragua De la 1.700 de metri da, Cu leasă de o doamnă da, Cu nuanțe de gard da. de sârmă Luca de exagerează care un pic Dar da, este nu, acolo da, e Așa era și textul lung Cu toate detaliile posibile și, și rămâi gura căscată Și, zici, <laughs> da, și hai, hai, hai, hai, -ai mai Hai mai această Dă, să știți, adică. bine, e pe Și da. până ce ok, bun, și acum că am zis că e gata. Nu e gata. Ce metodă de filtrare doriți? avem aveau patru metode. V52, nu știu cum. Eu văzusem în meniu între timp, când mă uitasem în meniu, că era cu pictogramă, cu... zic, stați puțin, stop, uite, Ioana, zic, e cu mai tare, mai slabă, mai... mai așa. Vreți să mergeți să vedeți cum se face? Da, am zis eu, cu mâinile așa. sus. Da. Păi eu Oana a luat mai cu forța. Și am mers și ne-am uitat <laughs> cum se face cafea. Băi, nene, s-a apucat... Deci hipsterie totală. S-a apucat băiatul să facă o cafea, practic o filtrare, cafea la filtru, dar făcută manual, mm -hmm. cu ibric, turnat câte puțin, bă, un ritual care a durat 5 minute pe ceas. Da. Eu l-am întrebat, zic auzi, nu te supăra pe mine. Cât bani luați voi pe cafea de asta? 12 lei. Păi zic și e ok, adică da. că în ritmul ăsta... Face 10 pe zi și a terminat treaba. Da. Nu, nu, că noi și-a da, noi... venit la fel. Vă rog frumos să vedeți, ne-a arătat plicul. Este cafea de Guatemala, cu de la 1500 de metri cu nuanţă, a zis toată aia. Uitați, provine de la ferma Cutare, deci era da. foarte. Vine, la noi vine verde, noi o prăjim cu timp de prăjire. cu noi ce. În fine, și ajungem la finalul Finalul, finalul piesei, ca să încheiem cu povestea asta, am mâncat foarte bine, am mâncat, nu mai zic ce, în fine, și cer acelui domn, zic, dăm -mi și mie un espresso scurt, te rog să închei. Da, zice avem cafea de Guatemala deci de dăm, de Nică, Nică, Etiopia, dăm de Etiopia da? lasă-mă. Da, zice doriți, dăm un espresso scurt dați-mi domnule, vă rog, un espresso scurt că sunt politicos um, Noi recomandăm să nu consumați nici cu lapte, nici cu zahăr pentru a simți nuanțele de zic bine, mulțumesc că am înțeles recomandarea dăm și un pic de zahăr și tipul insistă. Recomandarea noastră este fără zahăr, pentru că îl aștept. Zic că am înțeles. Te frumos, dă-mi și mie un pic de zahăr. Știți, noi recomandăm... Mamă, când mi-a trei a treia oară m-am oprit, zic, ce fac acum? De ce fac? Dacă eram în București, în București mă uitam la el și înțelegea înjur. Aici zic, nu pot. Aici e Cluj, oamenii sunt da. bun simț, s-au purtat frumos. Și m-am uitat așa în pământ și am mai cu În București. E și 50 de minute, ne oprim aici cu culinaria pentru că avem uh, două super emisiuni, una, de fapt trei, una e drum cu prioritate, astăzi începând de la ora 16 tot din Cluj, uh, cea de-a doua este tot din Cluj, pictorul Cornel Brudașcu e invitatul Andreiesca Esca la radio. Asta sâmbătă de la prânz, de la ora 12, la Palatul Banfi din Piața Unirii. Are loc și nici nu mai știu a ediția ediție a festivalului, zice eu, Half is Free. Dar asta la Cluj, vă așteptăm acolo. Până înaltă, alta, astăzi ediție specială Avocatul Diavolului la 1 da, și un sfert. Da, în București. În București. Da. Cristian Tudor Popescu, Vlad Petreanu și Cătălin Tolontan. Și invitat special Tolo, deci CTP Tolo și cu mine vorbim despre... Efectul colectiv asupra societății. Și o să ne întrebăm dacă, mă rog, tragedia de la colectiv ne-a schimbat, cum ne-a schimbat, dacă ne-a schimbat doar pe noi, dacă a influențat în vreun fel clasa politică, dacă a schimbat România. În vreun fel, asta este tema de astăzi, ediție specială, așadar, colectiv, cu voi. Că, de fapt, asta o să fie, nu o să pledăm noi pro sau contra ceva Evident, Cristian Tudor Popescu și Cătălin Tolontanu să aibă opiniile lor. Intrăm în dialog cu voi de la 1 și un sfert și în principiu o ținem până la ora 2. La 951 și de minute vă mai dăm o veste. Ne întoarcem luni dimineață cu un invitat special. Smiley are piesa nouă, știți? Ați tot ascultat-o la Europa FM. O lansăm live și în deșteptarea. Așa că Smiley live din garajul Europa FM, luni dimineață în deșteptarea. Nu mai vești bune. Urmează Ciprian Dinu. l Ați auzit ușit mai devreme? <laughs> weekend, Super weekend! <laughs> Festivalul de shopping Half is Free se întoarce la Cluj. Vino sâmbătă 29 octombrie de la ora 10 la Palatul Banfi din Piața Unirii numărul 30 să cumperi haine și accesorii ale designerilor români și străini la jumătate de preț. Și tot sâmbătă 29 octombrie de la ora 12 suntem la radio la Europa FM în direct din inima Transilvaniei de la festivalul de shopping Half is Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool și să stăm la o cafea împreună cu pictorul Cornel Brudașcu. La radio cu Andreea Esca Half is free Festival de shopping și experiențe inedite Susținut de Europa FM Ieri a fost, mâine va fi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 Știi momentul ăla în care cel mic învață să mănânce singur și jumătate din mâncare ajunge pe pereți? Vino la Dedeman și ia-ți la lavabilă sticky pentru baie și bucătărie 8,5 litri la doar 64,99 lei. Dedeman. Dedicat planurilor tale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 Cumpără o băutură caldă în Alegria în perioada 15 octombrie-15 noiembrie, trimite codul de pe pahar prin SMS la 1765 sau înscrie-l pe trăieștecugust.ro cu gust.ro și poți chestiga premii oră de oră sau chiar un Opel Astra. Intră chiar acum pe trăieștecugust.ro cu gust.ro. Vino la practică! Are o ofertă atât de bună de nuți vine să crezi! Adeziv pentru gresie și Faianță sac de 25 de kg la doar 8,91 lei! Grăbește-te! Stocul este limitat!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 Media Galaxy! Acum ai de unde alege! Mai multă personalitate, mai mult spațiu pentru gătit. Cu incorporabilele Electrolux gătește acum mai mult simultan și ai și până la 20% reducere și 5 ani garanție. Comandă de pe EMAG pachetul promoțional Electrolux, format din cuptor electric 72 litri curățare catalitică și plită pe gaz cu aprindere electrică din sticlă neagră și încălcare de fondă, la 1749 de lei EMAG.